Дмитро Глуховський? Метро 20.33. Переклад з російської Бориса Щавурського. Читає Руслан Анатолійович. Розділ перший. Хто це там? Гей, Артеме, а ну глянь. Артем, знехотя, підвівся зі свого місця біля багаття і, перетягуючи зі спини на груди автомат, рушив у темряву. Стоячи на самому краї освітленого простору, він демонстративно, якомога голосніше і значніше, клацнув замком і хрипло крикнув. «Стій! Пароль!» З темряви. Звідки хвилину тому лунали дивний шерех і глухе бурмотіння почулися поспішні часті кроки. Хтось відступав у глиб тунелю метро, наляканий хрипким артемовим голосом і брязкотом зброї. Артем спішно повернувся до багаття і кинув Петру Андрійовичу. «Та ні, не здалося, не назвався, втік». Ех ти, роззяво! Тобі ж було сказано. Не відкликаються. Відразу стріляти. Звідки тобі знати, хто це був? Може, це чорні підкрадаються? Ні, я гадаю, це взагалі не людина була. Звуки дуже дивні якісь. Та й кроки в нього не людські. Що ж я людських кроків не впізнаю? Та й зрештою, якби це були чорні, то хіба вони хоч раз ось так утекли? Ви ж самі знаєте, Петро Андрійовичу, всі останні рози чорні кидалися вперед. І на варту нападалі голіруч, і на кулемети йшли на весь зріст. А це й утік одразу, якийсь боягузливий покруч. Гаразд, Артеме, щось ти надто розумний. Є в тебе інструкція, ідій за інструкцією, а не розмірковуй. Може, це ж був. Побачив, що нас тут мало, і переважними силами. Може, нас зараз тут прикінчать, за милу душу, ножем по горлу і станцію всю виріжуть. Он як з Полежаївською вийшло. А все тому, що ти вчасно не зрізав гада. Гляди мені. Наступного разу тунелем за ними бігати змушу. Артем пощулився, уявляючи собі тунель за п'ятисотим метром, у який одного разу доведеться йти. Це було справді страшно. За п'ятисотий метр на північ не зважувався ходити ніхто. Патрулі доїжджали до трьохсотого. І... Освітивши прикордонний столб прожектором з дрезини і переконавшись, що жодна погань не переповзла за нього, квапливо поверталися. Розвідники, здорові мужики, колишні морські піхотинці і ті зупинялися на 480-му, ховали запалені сигарети в долонях і завмирали, припавши до приладів нічного бачення а потім повільно і тихо відходили назад, не зводячи очей з тунелю і в жодному разі не повертаючись до нього спиною. Патруль, у якому вони стояли, перебував на п'ятисотому метрі, за п'ятдесят метрів від прикордонного стовпа. Проте кордон перевірявся раз у день, і огляд закінчився вже кілька годин тому. Тепер їхній пост був крайнім, а за години, що минули з часу останньої перевірки, потвори, яких патруль міг злякати, напевно знову почали підповзати. Тягнуло їх на вогник, ближче до людей. Артем сів на своє місце і запитав. «Так а що там з Полежаївською трапилося?» І, хоча він уже знав цю моторошну історію, йому вже розповідали її човники на станції. Але йому кортіло послухати ще раз і як нестримно кортить дітям послухати страшні байки про безголових мутантів і уперів, що викрадають немовлят. З Полежаївською? А ти не чув? Дивна історія з ними трапилася. Дивна... І так от, спочатку у них розвідники почали пропадати. Ішли в тунелі, і не поверталися. У них, щоправда, салаги-розвідники, не рівня нашим, але ж у них і станція менша, і народу там не стільки живе. Жило. Так ось, почали, значить, у них пропадати розвідники. Один загін пішов, і нема його. Спочатку гадали, що затримало його щось. У них там ще тунель петляє, до стоту, як у нас. Артему зробилося мулько на душі від цих слів. І ні патрулям, ні тим паче зі станції нічого не видно. Стільки не світи. Нема їх і нема, значить. Півгодини нема, годину нема, дві нема. Здавалося би, де там прірва, адже лише на кілометри шли. Їм заборонили йти далі, та вони і самі не дурні. Загалом так і не дочекалися. Послали посилений патруль. Ті шукали-шукали, кричали-кричали. Все марно. Нема. Пропали розвідники. І Бог з ним ще, що ніхто не бачив, що з ними сталося. Погано, що чути нічого не було, ні звуку, і слідів жодних. Артем уже почав шкодувати, що попросив Петра Андрійовича розповісти про Полежаївську. Чи то Петро Андрійович був обізнаніший, чи то сам вигадував. Тільки розповідав він такі дрібниці які не снилися човникам, хоча ті були неабиякими майстрами і охочими розповісти байку. І від подробиць цих мороз йшов поза шкірою, і геть незатишно ставало навіть біля багаття, і будь-які навіть зовсім невинні шарудіння з тунелю розбурхували уяву. Ну так ось. Стрільби чутно не було. Ті й вирішили, що розвідники, напевно, пішли від них. Незадоволені, може, чимось були і втекли. Ну і чорт з ними. Хочуть легкого життя, хочуть з усіляким непотребом вештатися, з анархістами всілякими, нехай собі вештаються. Так простіше було думати. Спокійніше, я би сказав. А через тиждень ще одна група розвідників пропала. Ті взагалі не повинні були за 700 метрів заходити. І знову та сама історія. Ні звуку, ні сліду. Як у воду канули. Тут на станції вже занепокоїлися. Це вже не порядок, коли за тиждень два загони зникають. З цим уже треба щось робити. Заходи, значить, вживати. Ну, вони виставили на 300-му метрі кордон, мішків з піском наносили, кулемет, встановили прожектор. За всіма правилами, значить, це фортифікації. Послали, значить, на бігову гінця. У них з біговою і з вулицею 1905 року – Конфедерація. Раніше Октябрське поле там теж було з ними. Але потім там щось сталося, ніхто не знає точно що. Аварія якась. Жити там стало неможливо. І звідти всі розбіглися. Ну, та це також неважливо. Послали, значиться, вони на бігову гінця. Попередити, що коїться щось недобре, і про допомогу попросити в разі чого. Не встиг перший гінець добігої дістатися. Дня не минуло, вони ще відповідь обмірковували. Прибігає другий, весь у милі і розповідає, що їхній посилений кордон весь загинув. Жодного пострілу не зробивши. Всіх перерізали. Іначе у вісні зарізали. Ось що найстрашніше. Але ж вони і не змогли би заснути після пережитого страху, не кажучи вже про накази і інструкції. Тут набігові зрозуміли, що якщо нічого не вдіяти, незабаром та сама петрушка і в них почнеться. Спорядили, значить, ця ударний загін з ветеранів. Близько сотню людей, кулемети, гранатомети. Часу, звичайно, на це пішло до дітька. Дня півтора. Гінців вони поки назад відіслали з обіцянкою допомогти. І через півтора дня відправили загін на допомогу. А коли той увійшов на Полежаєвську, там уже жодної живої душі не було. І тіл не було, тільки кров повсюди. Ось так ось. І чорт знає, хто це зробив. Я от не вірю, що люди взагалі на таке здатні. А з біговою що трапилося? Не своїм голосом запитав Артем. А нічого з ними не трапилося. Побачили таку справу і підірвали тунель, який до Полежаївської вів. Там, я чув, метрів сорок засипано. Без техніки не розгребеш. Та й з технікою, мабуть, не дуже. А де її візьмеш, ту техніку? Вона вже років п'ятнадцять як зігніла, ота техніка. Петро Андрійович... Замок, дивлячись у вогонь. Артем кашлянув неголосно і промовив. — Так, треба, звичайно, було стріляти, дурня я склею. З півдня з боку станції почувся крик. — Гей там, на п'ятисотому, у вас все гаразд. Петро Андрійович склав руки рупором, і прокричав у відповідь. «А підійдіть на ближче, справа є!» З тунелю від станції, присвічуючи кишеньковими ліхтарями, до них наближалися три постаті. Напевно, вартові з 350 п'ятидесятого метра. Підійшовши до вогнища, вони захасили ліхтарі і присіли поруч. «Здоров був, Петре! Це ти тут!» А я думаю, кого сьогодні на п'ятисотий поставили? Промив старший, вибиваючи з пачки папіросу. Слухай, Андрюха, у мене хлопець бачив тут когось, але вистрілити не встиг. У тунель сховалася. Каже, на людину схоже не було. На людину не схоже? А як хоч виглядає? Звернувся Андрій до Артема. Та я й не бачив. Я тільки запитав пароль, і воно відразу назад кинулося. На північ. Але кроки не людські були. Легкі і дуже часті. Так, ніби у нього не дві ноги, а чотири. Чи три, підморгнув Андрій, зробивши страшне обличчя. Артем закашлявся, згадавши історії про триногих людей з Філевської лінії, де частина станції лежала на поверхні, і тунель пролягав зовсім неглибоко, так що захисту від радіації не було майже ніякого. Звідти і розповзалася по всьому метро тринога, двоголова і інша погань. Андрій затягнувся папіросою, і сказав своїм. Гаразд, хлопці, якщо ми вже прийшли, то чому б нам тут не посидіти? І якщо у них тут знову три ноги полізуть, то допоможемо. Гей, Артема, чайник у вас хоч є? Петро Андрійович підвівся сам, налив убитий закопчений чайник води з каністри і повісив його над вогнем. Через кілька хвилин Чайник загудів, закипаючи, І від цього звуку, такого домашнього і затишного, Артему стало тепліше та спокійніше. Він оглянув людей, котрі сиділи довкола багаття. Всі міцні, загартовані нелегким тутешнім життям. Надійні люди. Таким можна було вірити. На них можна було покластися. Їхня станція завжди славилася як одна з найблагополучніших на всій лінії. І все завдяки присутнім тут. Всіх їх пов'язували теплі, майже братерські стосунки. Артему було вже за двадцять. Народився він ще там, на горі. І був не такий худий і безбарвний, як усі народжені в метро котрі не зважувалися ніколи, ніколи з'явитися на поверхні, побоюючись не тільки радіації, а й попиляючих, згубних для підземного життя сонячних променів. Щоправда, Артем і сам у свідомому віці бував на горі лише раз, та й то тільки на мить. Радіаційний фон там був такий, що надміру цікаві спікалися за пару годин не встигнувши нагулятися вдосталь і надивитися на дивоглядний світ, розташований на поверхні землі. Батька свого він не пам'ятав зовсім. Мама була з ним до п'яти його років, на Тимірязівській. Вони жили там кілька років. У них все було добре, життя текло рівно і спокійно, поки Тимірязівська не лягла під навалою щурів. Щури, величезні, сірі, мокрі щури ринули якось без жодного попередження з одного із темних бічних тунелів. Він йшов у глиб непомідним відглудженням від головного північного тунелю і спускався на великі глибини, щоби загубитися в складному плетиві сотень коридорів в лабіринтах, сповнених жаху, крижаного холоду, і гідотного смороду. Цей тунель йшов у царство щурію, місце, куди не зважився би ступити найвідчайдушніший авантюрист, і навіть заблукалий і натямковитий у підземних картах і дорогах блукач, зупинившись перед ним, шкірою відчув би чорну моторошну небезпеку, що виходила звідти. І сахнувся би від зяючого провалу входу, наче відворіт зачумленого міста. Більше ніхто не турбував щурів. Ніхто не спускався в їхні володіння. Ніхто не зважувався порушити їхні кордони. І тоді вони прийшли самі. Багато народу загинуло в той день коли живим потоком гігантські щурі, такі великі, яких ніколи не бачили ні на станції, ні в тунелях, затопили і виставлені кордони із станцією, ховаючи під собою захисників і населення, заглушаючи масою своїх тіл перед смертні крики, пожираючи все на своєму шляху і мертвих, і живих людей, і убитих своїх побратимів, Сліпо, невблаганно, спонукувані незбагненною для людського розуму силою, щури рвалися вперед, все далі і далі. Вціліли лише кілька людей. Не жінки, не старигани і не діти. Ніхто з тих, кого зазвичай рятують у першу чергу, а п'ятеро здорових чоловіків, які зуміли випередити смертоносний потік. І тільки тому обігнали його, що стояли з дрезиною в караулі, у південному тунелі. Зачувши крики зі станції, один з них бігом кинувся перевіряти, що сталося. Станція вже гинула, коли він побачив її в кінці перегону. Одразу на вході він зрозумів, за першими щурячими струмочками, які просочилися на перон, що трапилося. І повернув було назад, знаючи, що нічим уже не зможе допомогти тим, хто тримає оборону станції. І як радом, раптом його ззаду схопили за руку. Він обернувся, і жінка зі спотвореним від страху обличчям, тягнучи його наполегливо за рукав, крикнула, намагаючись переселити багатохолосий хор відчаю. «Врятуй його, солдати! Пожалій!» Він побачив, що простягає вона йому дитяче ручення, маленьку пухку долоню. І схопив він цю долоньку, не думаючи, що рятує чиєсь життя, а тому, що назвали його солдатом і попросили пожаліти. І, тягнучи за собою дитину, а потім, і зовсім схопивши її під паху, рвонув на випередки з першими щурами. На випередки зі смертю. Вперед. Тунелем. Туди, де чекала дрезина з товаришами по караулу. Уже здалеку, метрів за п'ятдесят, закричав їм, щоби заводили. Дрезина у них була моторизована. Одна на десять найближчих станцій. Така. І тільки тому змогли вони обігнати щурів. Вартові мчали вперед і на швидкості пролетіли занедбану Дмитрівську, на якій тулилися кілька відлюдків, устигнувши крикнути їм «Тікайте, щури!», розуміючи, що ті вже не стигнуть урятуватися. Під'їжджаючи до кордонів Савеловською, з якою у них, слава Богу, була на той час мирна угода, вони вже заздалегідь зменшували темп, щоби за такої швидкості їх не розстріляли на підступах, поважавши нападниками, і що сили кричали вартовим «Щури! Щури йдуть!». Вони готові були продовжувати бігти через Савелівську далі, далі по лінії, благаючи пропустити їх вперед, допоки є куди бігти поки сіра лава не затопить все метро. Проте, на їхнє щастя, знайшлося на Савеловській щось, що врятувало і їх, і станцію, а може, і всю Серпуховсько-Тимірязівську лінію. Вони ще тільки під'їжджали, змилені, кричачи вартовим про смерть, яку їм вдавалося випередити, а ті вже метушилися – розчохлюючи на своєму посту якийсь солідний агрегат. Це був вогнемет, складений місцевими мастаками зі знайдених частин, саморобний, але й неймовірно потужний. Щойно вигулькнули передові щурячі загони і... Що миті наростаючи долину в стемрявих шерих і скриги тисяч щурячих лап, вартові врубали вогнемет і не вимикали, поки не закінчилося пальне. Ривуче помаранчеве полум'я заповнило тунель на десятки метрів і палило, палило щурів, не перестаючи, десять, п'ятнадцять, двадцять хвилин. Тунель наповнився смородом. Мерзеним смордом паленого м'яса та шерсті І диким щурячим вереском А за спиною вартових із Савеловської Котрі стали героями і прославилися на всю лінію Завмерла вихолоджувана дрезина Готова до нового стрибка І на ній п'ятеро чоловіків Які врятувалися зі станції Тимирязівська і ще одна душа, врятована ними дитина, хлопчик Артем. Щури відступили, їхня сліпа воля була зламана одним із останніх винаходів воєнного генія. Людина завжди вміла вбивати краще, ніж будь-яка інша жива істота. Щури відхлинули і повернулись у величезне царство, істинні розміри якого не були відомі нікому. Всі ці лабіринти, що лежали на неймовірній глибині, були настільки таємничі і здавалось би абсолютно зайві для роботи метрополітену, що не вірилося навіть, незважаючи на запевнення авторитетних людей, ніби все це було споруджено людьми, звичайними один з цих авторитетів навіть був раніше, ще тоді, помічником машиніста електропоїзда. Таких людей майже не залишилося, і цінювалися вони надзвичайно, тому що попервах стали єдиними, хто не губився та не піддавався страху опинившись поза зручною і безпечною капсулою поїзда в темних тунелях московського метрополітену, в цьому кишківнику мегаполіса. І від того, що всі на станції ставилися до нього з такою повагою, і дітей своїх навчали того ж. Артем, напевно, і запам'ятав його, на все своє життя запам'ятав. Виснаженого. Худого чоловіка, з за багато років роботи під землею, в потертій і вицвілій формі працівника метрополітену, що вже давно втратила свій шик, але все ще вдягана з тією гордістю, з якою адмірал-відставник одягається в парадний мундир, і яка все ще викликає благоговіння простих смертних. І Артем, тоді зовсім ще пацан, убачав у недолугій постаті помічника-машиніста невимовні стать і міць. Ще пак. Працівники метро були для всіх інших тим же, що провідники-тубільці для наукових експедицій у джунглях. Їм свято вірили, на них цілковито покладалися, а від їхніх знань і вмінь залежало виживання інших. Багато з них очолили станції. Коли розпалася єдина система управління і метрополітен з комплексного об'єкта цивільної оборони, величезного протиядерного бомбосховища, перетворився на безліч незв'язаних єдиною владою станцій. Занурився в хаос і анархію. Станції стали незалежними і самостійними, своєрідними карликовими державами зі своїми ідеологіями і режимами, лідерами та арміями. Вони воювали одна з одною, об'єднувались у федерації та конфедерації, сьогодні стаючи метрополіями утворюваних імперій, щоби завтра бути поваленими і колонізованими вчорашніми друзями чи рабами. Вони укладали короткострокові союзи проти спільної загрози, щоб, коли ця загроза мине, з новими силами вчепитися одна одній в горлянки. Вони самовіддано гризлися за все. За життєвий простір, за їжу, посадки білкових дріжджів, плантації грибів, що не потребали денного світла, курники і свиноферми, де блідих підземних свиней і хирявих курчат Вигодовували безбарними підземними грибами. І, звичайно, за воду, тобто за фільтри. Варвари, котрі не вміли полагодити знепридатні фільтраційні установки на своїх станціях, і вмирали від отруєної радіацією води, і звірячою люттю кидалися на оплоти цивілізованого життя. На станції, де справно діяли генератори, і маленькі саморобні гідроелектростанції, де регулярно ремонтувалися і чистилися фільтри, де, вирощені дбайливими жіночими руками, протикали мортий ґрунт е, білі капелюшки шампіньйонів і ситорохкали в загородах свині. Їх вів уперед на нескінчений відчайдушний штурм і стинг Самозбереження і одвічний революційний принцип – відібрати і поділити.